پد نو چچو کدا نبی نو دا په تاسو راغلی اپ دې کې یو اشارت په ظاهر سره دې دې نجوز دایا ته فلو بنا تذالیکم رحمتو لکنت من الخاسری اوس دا موجود د بنی اسرائیل چې کوم په زمانه د رسول الله کې دي مې دی مواده ماته کړی دا کنه د ولی تورات مبارک دا و د ټولو يهودو ناقصته شه و ده چې تاسو به پر رسول الله ایمان راوړی له ایمان نو واته ما تکله پکا دار چې پتاه سو باندې پورهن عذاب راغلی خدا تک وجه دارانه هم پوڅیږي یاره کدا پیږي کنه ذن جزء د آیات که ظاهرا دغه د یو خد مخاطب پوڅیږي دغه نی نقل ال احد کدی بیا دا سو او شوا چې وی دا دا وکړي وای چې یاره زمونږه د مشرانونه چې ته مخالفت نه شوي زمونګه مشرانو د خدای څخه مخالفت نه کړي او پدې مابین کې دی يهود ور یو بل سره دا او طوله چې زمونګه یو ډله د دا دا داوود عليه السلام د موجوده يهود ښا د موجوده يهود د زمانې د حضرت مبارک دی بدای او خبره د طوله چې یو واقعیا زمونږ د مشرام نشویده او مونږ خدا وکه کړی دا کنه دا دا, دا, دا کلی کړی چې زمونګه مشرام مخالفت څخه نه کړي د دا دا داوود عليه السلام مبارک په زمانه کې د بحری ای ایلا بحر ایلی او مقام دیو دریا د دی چې د ایلی په کې دی پویږي قاضی سناو الله صاحب تفسیر مظهری کې لیکلی دی چې د دې او اویا زره خلقه باد او ډیر په شریعت یو پویږي او دا د داوود د زمانه د دا داوود علی السلام دا او وی ته الله پاک رضول جلال چې دین سعوده خالیر وزو د عبادت ته په مختصا شو دی مختص کړل دا دا خالي پر اوثمانه به داقدر کې کبان ندير جاتو تاسو به دا کبا نو خکار نه کوئ بس را بیا چې کوم دینو کې دا حکم شو مې شیطان راوله کېدو اوه او بیا قران یوزیم کې برازي چې پکه مور اوثمانه بدوی دا خالي تعظیم کوو نداميان به ور سره اتلل شرعا جمل شاریدا او مو د 5 صدق ش او نبي کول او د پو د 5 به دل بازی بناحما پارکی خدا دا جمال دی التر تفصیل دی التر تفصیلی خبر رازی نو دا دا قصیرات لیلو با دس عبود پاسا بگر دیدل او پا پیگی اچھا پا... پا... دا خالید خالی باز بلار دا اطوار او دا گل پروز بچتی یوم نموندری که بیا بنو باز بیا بنو زکا اینتحان دی پدوی بیا شیطان راولا که دل پا سورت تسلیقی و تراغی و اغوطی و حیلو خودلا او حیلو خودلا او دا د حکم د بدلهو د پااررحلهته نو دانا روواده د پهه خیلیلی د د پااره نه دي چې پوهږې او نغ چې کمم دی تله دله داسې کار وک چې د خپلو مکاناتوته جدول جوور کې جدبل لختی جوور کې د د حالی پرو باندې باغې جدبل ته را وړي نو بیا به تی اوړیددي نه شي ولې ځکه جد ډیر ب ک دی او جدبلې ډیر لاندې کړلو په دراب باندې لاې کړی نلته به او په رزی نو بیا به ما یې بر نه شوګري نو پروزونی شي حضرت مرګت طالبان ته وایم چې ښکاره ستوي چې ته پمل کیرا ولې پمل را چې تا جدول وتاو وستو د دریاب نه راګې او جدول تراوړې د هوس تراوړې ده او دا ما بیا بیان شتله ځکه توبه کمی دي اته دا جدول چې دی را پری وته نو بیان شي ځکه جراب ولې ځات یې نه دا شینداس روان دی نو دي دک جدولو کو او د یلان دی کنو چرې پری بوته نو بیا باندې شو پورته کی دي موبل کی وی کړه اته په پغه کمی دي ولې حدا کبان پګه شو بیا بده د حقار شو کنش نو دا چې پیلا چاغه د بار د بد د حکم شرعي بي نو په اجماع د علماو حرامه ده او د تیم وته چې کم دي خود پ وی کوي نه نو دا چې خیر د دې نغشتو وای کی کنه پدوی کی درې پی پیره په جوړ شو درې پیرښت یو په قداشه دا چاغوی نخکار کو نه بل منې کو غېم پر قداره چې په خپل احکار نه کو او چې چاغکار کو غېم نه کو درې متره په کې دا جوړې شو چا غوی خپل احکارم کو او لګیو بس مامور به یو نه منه وای کی او نو دغه فرکا ویګي عبد الله بن عباس سبي چ ان جاي نلذين ينحون عن السوء واخزن الذين ظلموا بعذاب بئس مما كانوا يفسقون مدا کمه پر کا چا بي بل منې کو چرخکار مکوې دا پرې منې کړيدي ما غي خني جات به مونته دي عبد الله بن عباس سبي ویګي چما ته دا پتن لګي چې اغه فرقه ساکي ته چګه موا چا رکما چپتا چې نه پخپل ښکار بل منې کو جدی ته نجات ملو شوې دي کنه اې کرمه سيد د شاګرد دي د پوکهو د مکه معزمه نه دي و پوکه په مکه معزمه کې دی و فقہ پس ا تابعین کې په مدینه منوره کې دي هغه تبیعه ته خدای نجات ورکړ دی به څنګه وې ځکه هغه دون ټک نو ویلی جلی متعزون قومن الله محلقهم او معذبهم عذابا شديدا نه پاجبحو ورج عن قوله وایې دا عبد الله ابن عباس ته د دا, دا, دا خبر لري او خراله او د خپل قول نه ورو وکړه دی صدق تر افشادیږي استاد دا شګه په قول تر وکړې فی را دي نو دا واقع دی په مابین کې مشهور و او هغه په ته به یې سنجه په دا محمد رسول الله ته خبر نشي چیرې دا تاسو نه خدای خنجران او دا شادوغان د چان جوش ویلیر چې دا شادوغان او دا پیګي او نبی اجازه بیان دا عذاب چرانه نوو واستحقیقداری په دې د تدایک باب اکتفادی فقم قلنا لهم كونوا قرداتن دا قرداتن چې دې د باب اکتفادی پیګه كونوا قرداتن او خنازیرا مشران خنجران شو او کشران چې دی دې شادوغان شو پیګه اوغوی بچ کوم دې نو دې بیا سو وی او دې په خوا کې به او دل دا کم نه هنجو او جلل به خبر نه ښه کولی اپیګه بیا حضرت مبارک یو جماعت راغې بیا حضرت په دا خنجران او دا شادوګان دا حدیث مبارک بیانو په یوه امامي تبراني اي ابن ماجه دا حدیث نقل کړی حضرت مبارک ته کسان د لیدا غوښادوګان دی غفین زیران دي چې هغه دا يهودي دي دا يهودي حضرت مبارک ته وینا د ممسوخ چې کوم دي نسل باقی پاتې کیږي نه درې ورځې پس هغه خلاص شو دي او يه غین او شادوګان خودا وینم مخکې مو ورستوم چې هغه درې پس ا لکشی بدی او د ممسوخ نسل بنه چلیږي په دا قانون دي حضرت تو ته لا نسل ال لممسوخ نسل د منسوخ بنی ممسوخ مصه په جن مسخسته ویا تبدیل الصوره الی الصوره اقبح مصدر وای د کومه یاد یا کړی او کنه دا څوک نه کیږي تبدیل الصوره تن الی الصوره اقبح پویږي بدلی دل پته بدلول د سورته په سورته قبیح باندې دی ته مسخوی نل حضرت دیو جندا پئیگی او نجبرل السلام راغه د غایته نه وروړي چ او بلدا چې ول لقد علمتم الذين اتدوا دا چې کم دین اوګه کی د دت ایم پیگی دا مخکنی مضمون چې تیر شو نو دا, ما... دا, دا مثال او تاکید نه دی هه چې پپقوار پورا ولا فلو نعط عليكم ورحمه من الخاسرين چ تاخير د عذاب نبي او بياست محمدی نبي نو پتا سبانه با عذاب په دنیا کې راغلي وكنا لکه په دې قوم چې راغلي پتا کله حضرت مبارک نشتا نو په دې بيمانه باندې دا عذاب راغلي نو دا د مخکني مضمون د لپاره مثال شو کنه شو هر څه کوي جو په هیڅ وي جوخته دا د تغي کوړه ته بيمانه باندې دا عذاب راغلي کې کن دي را دک لددت ابيكي نو ددي مخکني مضمون د پاره یو قسم لمي شاهد کوي کې قطا کی چوداله الله په کوئی عالم موثق ان القسم دي بيگي والله لقد عالمتم زماده قسمي چې تاقیق سره تاسو پیژنې اي يهودو چې په زمانه د محمد رسول الله کې موجودي کم کسان پیژنې الذي اعتدوا چې بي تجاوز کړو ده حدود د شریعتنا او د مامور بهینه من کند تاسو نه چې سبت چې دا چدا قوم دا دا دا د داوود ال دا دا دا دا السلام دی ساکینو اعلی چې دا اعلی پخوا خاطر کی دا کم یهودی دا کم یهود دا الله غره علمتم کی کم یهود مخاطب دی چې د زمانه د رسول الله دی او الذي اتى دم منكم فی سبت دا کم یهودی چې د زمانه د داوود علی السلام دی ورازا بسوئی دستاما د عبید دین منی شویو بلحسان داود علیہ السلام نبا قلنا لهم منگا دوی تووی چو کونو دا کم امر دے امر تکوین دے امر تکوین, دے. امر تکوین دے تمام عالم منی بس یاد درا رو را امر تشریعی دے بل امر تکوین دے امر تشریعی بازی خلک منی چې مسلمانان دي او بازی نمنی چه کاتران و منافقان دی. او امر تشریعی د خداب امر تکوینی تمام عالم منی امر التکوین چې وسړی خدا په کوی چې مرشه مرګیږي بکنه او بس راز امر التکوین تمام عالم پکیو چاندي دا امر التکوین دی غریات لره اsene چمری ته شریعیین کي او کو نو شی غیر د تنشادو ګان خاصین او ذلیلہ اوس پک دک الله په فجأننها من غغر دولا دا واقعا حاضر میچہ ترجیدی دی واقعا فجأننها من غغر دولا دا واقعا نکالا عبرت د ګنانګا رو د عبرت د پاره د ګنانګا رو د بیان لري لما د پاره د خلقو بین یده چ موجودو په دقه زمانہ کې په دقه وخت کې دا لیاس شو دا لما پهه د صې د من ل لاس رما ترجمه د خلکو نه وکه لما دپار د اغ خلکو ب نهید چې موجودو په دغه زمان نه کې اوما ومن په بیا پهه د منې او وما د اغ خلکو د پااره خل په حچروتودي چې تر کې مت راي دګوننګار د پاره عبرت شو څنګه عبرت چې دې په دې عبرت وایي او دې د قشد خدای د حکم نه عدول نه نبی ها او موعظه لتوعين ها موعظه للمتقين او دا نشه حد شو د پاره د متقینو لیدومو على طاعتې چې دې په عبادت باندې کلکدريږي او د خدای نه فرماله کې په پیلي پکې فکر کنا دګوننګار د پاره عبرت چدا څه کار نه کوي او د نیکانو د متقیانو د پارسو سده دا چې کم دی موعظه دا چې د وی دایم په پا عبادت پاتشي ال دغه تقسیم پکې کوو غوري بصرازه و اذ قال موسی لقومه شي ګوره یاد لګور و و اذ قال موسی لقومه دا د دې د قبايه بیان دی دا يهودو د قبايه بیان دی کنه من جاءت لنفي شو ادى الى مقابله بقباي ما تاتر هذه القانونيه راجا ذا باذ قال موسى لقوم هي ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره ذا خير دماء تعيلي وعلى فان العواله ركوا بقره نفسا فدارتم فيها وخول الله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُل نُدْرِبُوهُ بِمَا بَعْضُهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هَذَا أَوَّلُ الْقَصَصِ دا ول لکې شي تاسو ورونه پس قتلته نو په یو بلم ورچو دا اول د کیسې او, او ان الله حیا امرکومان بقره دا آخر د واقعې دا, دا ترتیب بدل شو نه جواب یا رکا دینا جوابو کنو دی بخوندو کنو ویم کتام داشت زهن پتر چلو کنو چلو دینا جوابو شو چې آخر دقی سے مخت شوی دی اول دقی سے آخر شوی دی دا ترتیب بدل شوی دی پا دی بدلول دا ترتیب کې سن نقطة دا دا اولی پتا پیگی داسو ویو نویشو اس تم نفسا او پیگی کنویز قال موسالی قومی ہی تداشو پټي څوک پکيو کې چې دې ترتیب بدلول وکي سقې سرا د بښ په کار کوي ها جی ها زیاتو څنګه دې تاسو هم کوم معنی چې شرارت څنګه زیاتو او کنه دا هم هم نزري خبره ده کنه غواته بداحت مرتبه ترلاسه ولي زده تاسو بیا کوم جی او کنه پاري بي بي ارازه نو دات دې کنه ګور خبر حل نشوي اپدي الفاظ حل نشوي ګور ياد لره ديږي کې بيان د قبا يحد يحدي نعمتون نشو دي داګه مقابله په قبا يحقلا نو د قبا يح بيان دې کنه دي بیا پدي بني عذابون مرتب شو كون شو نو دا ماس درې خبرې کړې وکنه چې درې خبرې دي کنه د سپاره تو اسقاله ابراهیمو عزیزتلا ابراهیمو پوريش بس د دري مضمون دي بيان د نيامتونه دي په بني اسرائيلو د دې داغه مقابله کوي د پقبايحو داغه باندې بیا عذابونه مرتب شيوي نو دي بيان دي پکدا نو د دې رقبايحو بیان کیږي که خدای پاک داسو وی چې وایس قتلتم نفسا قد دارتم بها دا, دا مخکشي نو بس صرف دون بمعلومشی چی دوی قبی حسوا چی نا حق قتل قول اول از قال موسا لقومه ان الله امرک من تزبحوا بقرا دا با دوی د ملد قسی گردولی با دا با سامعین تک ملد گردولی با او دا با تتم گردولی با او دا با مستقل حنو گردولی او, او, او ارکل چی تلتیب اللہ بدل چې چو از قال موسا لقومه یو قبی حد دادا چدوی دا خودی پا قول کی و دا اللہ پا چون چی را کی دا یو قبیحة دا نفی پوشید دا غتا قبیحة دا داغی بلی قبیحین دا لو یا دا چدوی دا گورت اگر داتا خبرکوم نزیر پیغمبر رحم الله السلام زی مبارک تو اسماعیل علیہ السلام ته یا بو نې ان دی اراف المنامي خوب ازبح حکما فوقف کی د چتا العلوم نو سیوتوی سو حجت بازی او سو حجج تلک نا یا یا پیغمبر قال یا بتس ما تو عمر ستجدنی ان الله من الصابرین بچتا ته ثم مامور به بانګ را تک پکار دی دی پ مامور به کی حجتون طلبای چون چرا پکی کئی دعوالی دا سدا دعوالی دا سدا من یو چکم دی دوی برای غٹا دا دا چد د دا په پا مامور بھی کی چکم شیبان یا الله عمر کلی دی با غی کی چون چرا کئی چون چرا چون چرا دا سنگا گوا دا دا سنگا گوا دا چموڑی کی او پیگی یو تفسیر کشات کی اہل کلی دی چکانو یتبون البقر تالموسوفتا په 40 سنه او دا خبر یو څره پک راغلي دي نو دا دومره کې شي چې را لینو دا حجت د خدای بنا الله حکم کو بس او را بستکه دل وت پک دی او لبول کې حجت تلبول ندی پکاره یو دغه قبیح حدا او بل قتلنا حق مولا لیکاری په میرکاس کې شرح المشکات کې لیکلي دي چې په بني اسرایو کې او سړی وډی داو یو تر ارمالدار یو يو د دلیو لورو ډیر احشته او د ترزوی اغه لوري ته نو قوتله اغه ولا ورنکله په یملا علی نور علماء خبره د تکو خو مکات کدا لیکلی شو دی چ اول قتل ب بنی اسرائیل کی د زنانه د زنانه د وینه دی اول قتل کدا لیکلی دی چې حضرت مبارک فرمایلی دی چ اول قبیحا طبن اسرائيلو کې د زنانه د وجنقت الله غلیدې وایي کې نو دا مولاله کاری کلی چې هغه وی غوښت ته وری د جلده سانی د مشکار کلی کلی نو وری نو بسرعو لګې دې قتل کو او بیا چې کم دی یو بل کې تد دې رانه یوړو ان ته وګورډو او بیا صلی الله علیه وسلم تعالی غوې زماده خپل چاو جوړې او مريم کو او بیا طالب د سارم سارته من د بدل, دے. دا دا بدل دا سنگا بس دی در د پد داسین کا بصراضا اپ په ری او یادانه چ کم بیاي چکم کې دی باندې روایت وکړه هغه دی کم پکم پون کې دی موجود شو کنه چې کومه محله کې پروتونه په دا داوا وکړه داو په دوکړه او وی ویشه ته خبر نه یو معالم التزید کې امام بغویلی کړي دی چې دا بیا درې چې دا خبر نه یې رنه وې کې معالمت نزيل کې مایه بغاوي لري دي چې امام کلبي بیلی دی دي چې تر دې پوري د داسې مړي حکم په تورات کې نه راغلی کنی کې نه دا قسامه ده جاری کو باب القسامه باب القسامه هدايت راغلي دي چې دا څومه اهل کې مړي موجود شو قاتل معلوم نه دي نو پنځه څوکاتانه تبقہ سم ورته وو دا حکم نه دي معلوم معلوم به نه بیا بابا جاری وکنه نو تورات کې دا خوکم لا اوسه پوره د دې مثالي نه دراقلې خو مستوبار راغلې ابا چې وایي چې نه دا, دا واقعیا قبل د نزولې تورات نه ده قبل د نزولې تورات نه ده بس نو حکمه تنه دراقلې زما شو درې مخبر په دې مقام کې دا چې دا سړی مفسرین عام وایي چې دا امين نومې دي د دې سړی نوم عامیل دي او بعض مفسرین وایي چې نه دا چې کم ده کنه درته دا یو د ترز ويو. داګه وارثو او د دې د مادر او بل وارثینو د راولې کې بس او انتظار وروته کوه نو مکه ده انتظار وروته کوه بيګ نو نو بیا په قتل قتل کوه بس به وي چې ذبیراثي ورسمه نو دې د میراث نه محروم شو فې دې چې تا فر میراث نه محروم شو پیغمبر لې سلام فرمایلی دي چې اول قاتل چې د میراث نه محروم شو ودي هغه دا سړي ته تر ولې قیامت پورې با قاتل د میراث نه محروم القاتل لا يرسوه قاتل عمدن يوك خطأنج بغضام يوى دركضا في الحضايا شكاب الدیات کیو بورا او او كتاب الجنایات کی تقشش دیدی خفی فوشو جی ننه و جنسی کم دی بس داشت ننه حضر دی و جنسی کم دی بس داشت ننه حضر دی و قتل او خبر دتنو رکو الله رحمن الجلال فرمائی جو وقت قال موسی هغه وخت یاد ول ولایتی قال موسی چې موسی عليه السلام مبارک وي لکو به قوم ته چې ان الله یامرکم چې الله تاسو ته تا حکم کوي حکم مؤقت کوي امر کوي تاسو ته تا. ان تذبحوا بقره چې تاسو والا لکه بقره من البقر نا کیره نه واقع ده پښیاتن اسمعت کی یو غوا له لکه حدیث کراغلی راغلی ا ته په ما څه فکر کاوه حدیث مبارک څنګه یې نشي لو ذبحو اي بقره اجزاتهم ولكن شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم دا بقره نکیره دا کدی کومه والا نکړې وو دا په یو جزبانې د امرې دی دی بجم دیشوي به دا دی لره کافدا لیکن بی چکم دې تشدید او سخوار یو کو بخپزانا الله تجدید پدویوک الله خو به باند تشدید وکړه مدا قصې دی ورنه ګني بقره نکیره حدیث مبارک تا غور لو زبحو اي بقره کانت لا اجزاتهم لیکن شددوا علی انتم فشدد الله علیه دا د تجکم حدیث ګوره او تر متعلقی کنا او با تپیاو یادې وګوره علي چې د حدیثو کې تکړه چکنا ځکه چې لوی لمخه په حدیثو کې پروت کنه جو چأن لا تاسو ته امر کړي بقرہ تفسیر مدارک کې راغلي دی چې رب الحيوان او یاد نکوه دا بقره و یاد اکللا دا بقره یاد <تصفيق> اکللا چې دې دې بقره د 20 چې دې نو عبادت کړي نو دا مور ولا پیاله له ما چې دا خدای په دې باندې توحید وکړ ما ولله تفسیر مدارک کیږي یو طالب راځي دا تفسیر مدارک دې مې توغو خو دون د چې کتابونو کې مسئلے شته خورو کتل غواړي د نن څوک یوګو چې دا بقره به یې یو غدا لیکلې دي جواب وجدا لیکلی دا ادوی موجدا دا چې په دغه ځا په دغه زمانہ کې لو یو قربانی چې کوم و دا د دا بقرې و قربانی د بقرې و تخصیص په دی وجدله چې هغه خدای په دې باندې سپکل دا تفسیر مدارک باندې حوالہ ورکوا نو له حاضر دیو جنہ بس اته ان لله حق نبی و تویی چه اتت عددی نم چه ده کنمو زحبا دی لده غوان نم دی امو زحبا پویگه ولی زکر دا تک کل زلو دا زحب و پشان اجادار چه قیمت زحب دی قانو تتخیزونا بیویی چه ایت نیسی منگا حضوا دا حضوا مزدر دی مخضو ون بنا نا مزدر مبنی لیم با پول دی توقی کلی او مزخری پا من پوری کې ولې ذکرت مرجمدی کې دل او چتا لاله کول د دې په مابین کې څه مناسبت ده موږ دته وایو چې موږ ډېر تاسو نو ته ستاسو خیرات وکه دې په مابین کې څه مناسبت ده قالو و وموسال سلام چې توبه توبه اعوذ بالله نووذ بالله پناه وغوړم په خدای سره ان اكونه من الجاهلين من ان اكونه ولې په خدا نه به حبی جر مقدری چې زسم شمن من الجاهلين وېګه ده ناپوونه وله زکه چې مسخری په وقته د بیان د احکامو د شریعت کې کار د جاهل دی دا د جاهل کار دی چې د احکامو د شریعت بیان نه یو هغه یې چې کم دی ستایو هغه غټو کې کوي دا د ټوخو کوونکو نه ناپوونه بس را دی مځوی وی چې را دا واچې کم دی کنه دا واه بچا دا مړې پنځنیکی کې داله زنګا وانه دې پتاه دوی په اورد سره دې چې بکارو غوړي کدپې چې تعجب کوي ورډون ته پهچې شو را دي قالو دعو لنا قال ديو به بنی اسرائیل چ او تو سوالو لنا زمنګ د پیدې د پر رب کا د خپل پر وړ دي کا په دربار کې یوبیل لنا چې بیان کې مونتا چې ماهی ماحیا سدي صفات دی او ترجمه په سپت سره وکړه ولی ماحیا خصدی ماحیا لکه ته پومن ته کی پیسې او جه کې وی دي په دابر جماہیه د پاره د سوال د ماهیت نه نه ماهیت تبقری په چا پټتي ماهیت تبقری سره حیواني باقره ها نو خله کنا نو دي دای دا دا. دا کی معنا داده ا او یو چلت کم دي بن باځه اول مولي کری دي جماہیه سره سوال وکړي دي چدا لا سنگه واده چ پدی مړی جن دي کیږي معلوم وشو چ دي دا ماهیت په من پټه نو سواله هند ده ماهیت ده چدا لا بل قسمه جنس ده انا ماهیت یو پټه ده دوه خبره مې توقې یاد دره ماصپتوها سن ده ما, ما سن نها عمر ده دی بسرا ده عمر یو خیا نو قا بسرا قالو بي مصالح السلام چې انه به شک الله تعالی چې دی یقول فرمایي چې انها د قوا منصوب پچدا بقرۃن غوالہ لا فاریدونی صفت تی ولا بکرن صفت تی اوانونی صفت تی درې صفتې شو صفتې دی درې صفتې یو سوالې دا څنګه ورسته او واقعي وایم شي شیرポン کی په مقبره کې علما نشه او یو زمونږه استادانو یو عالم الهدی <laughs> اغم چې دې مسید ناشټونو وبسم لېن یزیا یا ټول پکې ناشته تر دې په فېج چې دا کم پکې یاثو دا شړګون لري شهبون اول تک یو موریش شهبون اغم بس ناشټو نه غچ بس هغه ته پوسو کې چیرې ان ها بقرتن لا فاریدون بقرتن مونث دی او لا فاریدون مذکر دی نو دا د صفت د موصو په کې مناسبت نشته لا فاریدسن ولی بقره مؤنث تی فقیرہ یو بقر دی او بقرتن دی نہ بقر جنس سی او بقرتن کو فرد الجنس دی مؤنث سی نہ دا صفت ہو دموصو پما بین کی مطابقت واجب دی دل تنشتہ بہ اگر تا وی یہ سوں نہ ملیاں چوں ٹھوڑے چپک ٹھوڑ چتھو نہ مری شدت طرح رزق یقین تو خدا او قال لا فباللہ سمکم راکیناستما نمہ تی وی مری ای په سټیچا جوابونه کوي ما هم واته ویره ما یتت مویش په دا ما واته ویځه ته کوم ما وته انده قشرزانه وی کنه ما واته وی دا صفت خاصه د مونث لپاره حایزون مې دا صفت خاصه د مونث زکه پکې تینشتہ په حایزون کې تینشتہ په حاملون کې تینشتہ ده نو وی خو ما بیا وره خبره خو ما ته مخې ته کتاب ورما نو تفسیری مظہری مو وخت ده تفسیری مظہری په ا دین کې ما سره نو تفسیری مظہری چې مو وخت تل زمما خبره دي کلي چې داسې پد خاصه د مونث هغه باندې مډیر شکر د خدای ادا کوي یقین خدای وکړي هغه د تلیکې لیدا شوږي دلا شخص چې پد خاصه د مونث شي څه فکر یې نزه بقرتون داقوادا دا موږ خپل د آسيرا ته مكنه سلا جن متدار چې با ته خبر په لوی خلکو باندې ما, ما سانه شي دا څه نه ده دی لا فاریدون داقوادا داسه داسه ته دا چله فاریدون نه ډیر زلدا چا منصور مې لا فاریدون نه ډیر زلدا ولا ذکر نه ډیر ولدا اوانو بین ذلک د دې پما بین کې درمیان لدا نظله دا نهولله ده د پهمااب ک درمیانه ده یعنی سو در نهولله درزیات ته ولم نه ده ډې رزیات ته ظلم نه ده او اوانونه نافون نافون د اوانون ترجمه ده ن پوږې صید د ننج ترجمده اوانون په نصفون سره کړی د چې درمیان ده ب نظالیت پهما دڅ کې د پریزو او د بیکر کې نظال پارریزوولبی. نا پالیزو د بیکر په مابین کې صدا یعنی درمیانه ده بستقوا نفقالو ما تقروا اوس چې دې کنه فقالو تاسو او ما تقروا چې زق حدا دی ده اي ولا تطلبون الحجج ونور دلائل فقې متلبا وای انا داو بس داوا له لکه او نور دلائل فقې متلبا وای دکړي نقال او وی خپل مزاد نه غریبانان چي مجبور ديجي او وی خپل مزاد نه مجبور ديسي رضا یو طالب قال الحمدلله ویني خپل گام کبا فاجي لګنه موي چوي ما خط سره کتابونه لشتي دفتر کې ناس ته موريس مان. دي فول جين دي نه ما او طالب ولې ولې ما طالب دي ولې تا ګور ما سره ما ما سره چوال للي ما وتوی دې دا چې دې چې د زما په دې وجود کې ام سودا د چا دام ری واقعي دي کامر انتظای دي یعنې په خپله تیږي ما وتوی <متحدث> چې مې <متحدث> په خپل اړه ته څنګه ځبني ولاه او ما تلایماله مستفی شنو باسه سره د خپل مزاج نه مجبورې ما وتوی ور دوي مېاله کان زه دې ته پېټه ناشته ما تاسو درش کومه زماده ام زماده وجود واقعي دي کینته ځای په خپله کې به فرصت سوچو زوت لګیا یو مبيان زما په وجود کې سوچو کې چې یوازې انتزای دي کاو کواکې دي دي کوم سوچو کې دي نو له هانت ردي وځه را سټو کېم وسره کولی په ځکه خالق هغه غبر نه کوي به بدل سي تدید گئی قال قد تعق يش ان حب ان والله تلا چې د فرمای چې ان حشهکه د هوا موسو پ چې د بقرتون دا ش غواده سافه او سفره سر دا چې دی کا نهې تک زی سفررا س غ دا سفره موته اسفرو دی تککر زیله دا تککه زیله دا موباله د کم زیای د مستبا اولی غ د ده اسم تزییل دی نه سفره موته پرو دی نه تک زیله نار پر پله دادیات چې پته مراراله دي فاتع اللونها خالص ترنګ ده بالمخالف رنگ پکې خالص رنگ دي ولي هان شومن سرموري چې ویل دي دا ولي وي وي یزکا چې دا چې دي دا مقتول سفرائی مزاجوالو لیکن دا چې ته په یو تفسیر کې دا خبره نشته مورې شبیل ده چې ما پکل غونم ته وېدلې چدا دا میزان د واره نو زکه ځیاله ده بیا به ته په یو تفسیر د تفاصیرو کې ماوندلی تللی ها خو خیر الله ها دا مې دلې دي چا علی شمعو باندې د لیکه تفسیر مدارک کې لیکلی دي چا علی شې وید دي چا چپل یا پانی ځړې په پا هوکړی د دغم بلا شی غم بیا ختم شي وی ولی وی تصر الناظرین چې څوک په تا ګوري نه علی شمع مبارک دا د پېگی ا چزړې پنی په خو کې کنه زړ چې کمدي چپل واچی زل غونی لاسي او دغه غم بخده زایله کی په دغه اوج په دې پیشي دغه ته کې لري تفسیر مدارک یو فاق یو لونده خالص ترند دی تسور ناظرین تسور ناظرین کتون کې دی غواطا له حسنها دغه چډیر حسین غواضا دغه خستغواضا لدرین سوال ديږي قالوا لنا ربك يبين لنا ما فيها جدا سدا اي ساي ماذا كعمله يعني په بار باندې سرن کوي ک عمل کوي داحتوبيا ان البقره جن سے بقر چدي تشابه علينا اشتبه علينا ګډوډي شو په منګمانځي د څه په دغه څه باندې وګغانی زويږي جاتي په د کوم یو مشتبی فی پمنگا گڑوڑی ش پمنگا او واننا انشاء الله او منگی چیو کد خدای اراده وشی لمحتدون الالبقره الموصوطه نمبلار بیا مو اغه غوامو سوپیتا چدام او سو پکه ما خوادا انشاء الله کی دیتا به ورور رسیبو پیغمبر علی السلام فرمایلی دی لو لم یستثنو لما بوینت لهم اخر الابد کچ تدیدا انشاء الله نبی نو پیږي ترقيامت پوري به يهوود د غوا پیدا کړی به نبي او د امري بم دقه څه پروت د ما بويه نت لهم اخرل ابد دغه استثناء د وجنه خدا پاک پیدا کړ خبي پوښتې را دي تشابه علينا قال انه يقول الله تعالى وجي انها بقره دا غوا دا موشوفه داسه غوا لا زلون دا محنت ولا ن تابی ندا تابی ندا لا زلولن پعول وزن دے پا ما ندا پایل دے تابی ندا تابی دار ندا یعنی مشنت والا ندا تسیر الارد دا سری تشق الارد جگنی زمکاری کنیڑی نیڑی دا تسیر الارد دا زلول تفسیر دی دا ما قبل تفسیر دی خوب نفی کی داخل دے تصير الارض تزمکا اری کنه یری نی اری نداده ظلم صفات تک ان داغه تعبی د او داغه صفات او تفسیر دي خو پنه پی کې داخل دی زمکا اری نصب کنه اره ولا تسكن حرسه او لوبکل پثل لگا ینا سمانا دغه یوی كون کمن او ارتم ند ارت من دا کنه مسلماتن خلاصه کلام دا دا جو مسلماتن سالمدا دا دا مسلممدا او پیږي پاکه دا, دا تمام عیوب ونا لا شیته نشتره داغ او رنگ مخالف پاږي کې پیه پاږي کې رنگ مخالف نشتا طول تک ځل د چته تور والی پک نشتا شروع والی پک نشتا, نشتا، طول تک ځل د مخالف رنگ پک او لا شیته سما نه شیته شیته صدویہ شیته کوم دی مخالف رنگ مخالب مخالف دا پکنیشت قالو دیوی قالو الان قالو دیوی چې الان جئتا او سترا تک وکبل حق په حق باندې په بیانې تا او ست بیانې کاملو ادمه نه نه دا چې مخکديږي با تلوي نو یو خو دی کافر شي نه حق سمانه او ست بیانې کاملو کو ته خو کافر نه دي مسلماناندی او راځه خپې کوئی شي او ست بیانې کاملو الله پاک کوئی شوبه زبہوھا دی اناله کلداغوا ولكن وما كادو يفعلون نو قریب چې دی دا کار کلی وی ولداغي پیسې ډېر زیات وی او بل دره سوای نه یاري ودل خبر باندې معلوم دی راتګ ومکادو يفعلون لغلا اسمنه ها وخوب یو دار چې پیسې ډېر زیات وی او بل ير دره سوو چې رسواتی ګشي بس واقعی خوبي خير مبصره ته خبره کي كوي چې قال سنا الله سبحانه وتعالى عليه ذكر چې عبد الله ابن عباس سي فرمايلي دي چې دا غواچه کما وکنه دا شکارو شو چې اونې انسان وو پدي کې اصل کې او مطلب پکې د نه کې چې کم دې ډېر لوی چکم دې نو پیدا را یو نیک انسان وو په بری اسرایو کې په آشای شنا دا واکان خپل دا شیخ صلیماني جمال نقل کړی دا تفسیره صلیماني نقل کړی دا یو ټول تفسیر نقل کړی دا هغه چې کوم دی یو نیک سړی او دده یو خدوا یو زی زی او مشول زیو دې چې کړی دا سو په ټیم ته نږدې شونه د مظهبه دا غواط عادت او غوا دا دې بچیو دا دې نه بچی پیدا شو تک از ج بچیو دا سندرې را وستله او پیګه کنه او هغه چې کوم دی د زنګل کې پری خپله او خدای په راتلونکي زلزلات دوي چې یا الله اني استودعکها لابن حطا یک برا میګي او او داسو دا بیا وستتی ابراهیم و اسحاق و یاقوم اي خدایا زدا غوا تاسره مانت د دې زیده فارق دما تر دې چې د رال ویشي پوښته چې کوم دینوږي اکا تاسو د ابراهيم عليه السلام د اسحاق عليه السلام د يعقوب عليه السلام داوی په ټوپه سره الله دا ته بلو ساتي په ساده دنګل کې ګرځېدل او جنومي سړې بيدېدو نو داغه نو تاسو تخته تختی لکه غشي چې تخته بچی کله دا الک را شو نو دا الک چې دی نو دا دامن په لار په شان نیو کو څنګه کو وی دا شنو کو چې دا بشپټ تقسیمه کړو تبي کرکوه بدرې حصې باندې په یو حصې به عبادت کوو پبلح هیڅ څوک نه خوب کو او په یو هیڅ کې بده موثرته سر چې ستاسو خدمت ته راغوکه بده څه موته ولاړ دور به ولا کوو وغیره او دروازه اداه کار کو چې د بلال غر ته گیډي به روړ د لږو هغه به خرچ کو پیسې به درې زای یو به د خدای په نوم باندې یو به په مور لګولي یو به په ځان لګول بده فری نه کوم ورته ویبه چې ورته د شپې عبادت کې دروازه بیا لږی روړی د دا کار د شو پدې ځنګل کې لا شو دې ځنګل کې چې دی د خدای سره یو امانت ستا لپاره کې خو دې دی هغه پچوش هغه چلا او په چلا چې کنه د پدې ځنګل سره واده د یې ستر تور او بس رې ونه اوی طالب را شو خو یې ته بداله پځوي چې بي الله هی پې کې کنه او اسمه پې الله ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب او د دې پواشتې باندې په پسا کا چې دا واږه وک او بس واره علی د په خوا کې ودریدا د شتنوونی ولا پړی و ته واچ اوراړونه په لار چې راته کنه دی بقره و ته خدایان اته ته ویې په ماسور شوي دا سمدو د لار مزل دی ار په ماسور شه اغه وینا وی مور ته ما ته د نو ویل چې کنه ته څورشه وی چې دا پړی و ته څټ واچو هغه و ته وی کته شوي وی نو لم تقدیرنی علی یبد رب ما قد دبد نه ز تخته دی وی دا مور دا وجنه تقره بچی ارے وستر اقوا اداره کړه بیا مور ته به چې دا څه کار وکە چې دا اقوا چرې کنه دا بو زوبتن خرڅکا او دا شو وه یوه چیز پد پیگی پویږي کنا ایکرمس یا به قتا دې سی ویډیو چې پدغه وخت کې قیمت ته وا درې دینار درې دینار اوی چې دا په درې دینار خرڅوا خدای پکی وایي چې بده مو شورا کومه دې بسایدا هغه بس, بس لاړو دا. او چې په پدې کې یو ملګری پرشته هغه د صورت انسان چې وټراله چرته اوسې وی دا خرڅې وی او په پیسو په درې دیناره خرڅو مخمر سره په مشورې کوم هغه ورته وی وینې د مو سره مشورې مکه و شپږ دیناره بدل کوم هغه سره مشورې مکه و وینا دا چې نکې چې لار مرتدو واقعي بیان کړی وی خرچ سال دی چرو استلا شپږ دیناره وای هوې بیا بي وځ بي مو سره په مشورې کوم بیاغه ب کومه شکل ک راکه سیه پ وکه که نه نه مور ته چې پهشپت دینا خرڅ خو بیا به مشوره کوم ن ل کو داې کاته ننو مشوره م کوه د به دوستېار د کوم نه صرف ک د وله دنیا را کې به غیر د مور د مشور نه ب نه کې په غیر بس بیا چین نو د بیا چ را لورته را ک د و بیانان کوه یا دا تا چېڅوک راجی که صحابته امتحان دې د ملکتی په صورتي انساني کیفیت راځي او پیګغم لرنې کا خذوا او په دې چې انسان دا او باټه کنا او دا د تراشی مستداعو تو غي چې را مور مويو چمنګ دا واخرسو کو کا خرچه انکو بچه دې او تو وی کنا او تو وی نا چې سا لابس تا وی چرخه کو کنا می خرڅو وای ودا وان دان سره پرې ده وی پیګه موسی ابن عمران نبی الله ویاغه تمه یو مړی پیږي او اخر مړی په دی غوا باندې يم دی کیږي ندې په یو ژوند باندې او تاسو نه علی تاسو د دې قیمت پوي چې د دین سرمنو باسه هغه سرمن د څو روزونو نه ډک کړي یو په دونه پیسې به ان داګه د پیګه د پلار د صلاح د پلار د صلاح په ادم د تو رسېد قایسمه ولاته وکړي په دې تفسیر مزاهری کې وګورئ نو آتا تا ده من حواله بدر قومه خه به دا حواله نه غريزه خبر نه کوما په دې ځکه چې شیخ سلیماني جمال په حاشيهت الجمال <سؤال> علل <سؤال> جلالين <سؤال> کې لیکلي زمو په دقالفاظ صرف بدون فرق ته تفسيري مظاهري عجل له او شیخ سلیماني عجلت لن لیکلي جناب کنا اغه عجل لیکلي دیو دلته عجلتون دی جناب خير دي او غواره اغه خير لیکلي د تورن تپاسيرو کې باقي کس خير اخره او که د شيته داګه دا ناشخنه غلط دي شي وي عجل ليكلي هکنه تفسير مزهري کې عجل ليكلي دی لكن نورا صدا عجلتون دي نور تمامه تفسيره نو بس بیا غواشتو بیا پیدا مړی چې کوم دي حرکت خلاص شي الله په کوئی دا ولک سيوس را دي ميسقتلتم هغه وخت يا د ولای ته بني اسرائيلو قتلتم چتا قتل کو نفسا یو ونفسا جنون داغه عامل دي په يې بنا برمشور عام النامہ او دا اولونک سړی د پبني سړی لکه نفدارۃ تم فیها فدارۃ تم فیها تدافۃ تم فیها تدافۃ تم فیها څه معنا پېږه جار الله پاک شاکه ترجمه کړی دا چدا مړی تاسو پېو بل ورالو یو پیو ورالو بل وتا وجه دې بل وتا وجه دې ته معنا اکبر تدافۃ تم څه معنا دا مړی پیو بل ورالو فدارۃ تم فیها تاسو مختلف شو پدې کې د اختلاف یعنی هر یو قبله ورلتا د دته ویتاه وجهلې دی و وی وجهلې دی دته ویتاه وجهلې نه څه په یو بل امر اورل او الله مخرجم ما كنتم تکتمون او الله پاک مخرجن ریستون کې دې خکارکون کړي ما دغه شی كنتم تکتمون چې تاسو پټوي چې خال د قاتل دی یا زو زوپی ایمان دی کم کمزورې په ایمان تاسو پټوي نو دام خدا اختیار کوي او کم خان د قاتل دی دا کم خدا اختیار الله په کوئی چې فکل ندربو هو مونږ وې چې وخه دا سودا مري به باغې ها به باغې اجزاې بس ار یو جوس چینه یا په جبا یا په لکه یا په یو بل چوتو تاین پکې نشته چې مرسوم مړي چې وې چې انجکشن وتاو کای کنه هغه مرسوم مړي چې بلی کړی دي چې انجکشن وتاو کای ا دې ده ک د دا ده د هغه غو او دا کمرت چې دي چوغد جان دي او دا دا په مرای کې کې دي به خبر کې دا انجکشن وتاو کای کنه دا وینې د دنیا باسي هغه ته دا انجکشن یو مفسر د مفسرینو نه نه دی لیکلی دا تفرو ذات یو مفسر د مفسرینو نه نه دی لیکل دا څه نه کوي دا ته حقیقتي حرف کار کومه هغه یو مفسر د مفسرینو نه نه دی لیکلی اوبس که ټول لیکلي دي حافظ ابن کثیر و واخیر په لکه باندې یا په جبه باندې یا د دې په یو خپه باندې مچوم خدای بجنګي هغه ته د خبره او دا خبره دنا پویا چې خدای پدې قصه ولینځم دی کو بي د دې بقری علاله ګورا دا دنا پویا خبره خدای په دنیا کې کار چې کوي نو هغه اسباب او ظاهري یو سره کوي خدای یعنی الله پاک مسبب دا دارور نا دارور نا دارور سبب ظاهری مرتب کوي ورنه که خدا پاک هیڅ دارو کانه دایي دارو نه بغیر چی جوړول دارو سبب ظاهری ته جوړېد ورته دا تنا خو یا دی پوي شي چې دا خبره سونکی امه چې سپېڅلې دی په یو ټکی یا غانه دی ته دې پکښی تاسو خدا پاک پس پاکو ظاهریو خبره بنا کله ته شيږي بس راځه فقل ندربوه دباع او حدا مری په بازی بی بازی اجزاها بس راضا په بازی اجزاو ود وجدتي كذلك هم د قران دا اوست دي دا منکرین د باس بعد الموت باندې نظیر پیش کول دي چې دا عامل خدای جمدیکو نه دیو نه پر جمدیکو ولدا چې دی لکول نفس ولې قائل بالفطر ده مسلمانان